För 10 poäng. Tjena killar och tjena gänget på O'Leary's. Ja, som Dennis säger så har jag varit i norra England och spelat för Sanderland. Det är ju inte en klubb som drar till sig de största stjärnorna så jag antar att ni på förhand känner att det här kan vara en ganska svår uppgift. Anders du inte och googlar va? Nej. Men ni kan vara lugna. Jag tillhör det översta skiktet, så mig kommer ni känna igen. Jag är fortfarande mitt i min karriär och är bara 26 år. Jag är född 1988. Att redan vid denna ålder säga att jag tillhör övre skiktet skulle kunna tyda på att jag är en stor talang i detta spel. Jag kom in i Premier League 2005, men blev inte en startspelare på riktigt förrän 2007. Under min riktiga debutsäsong då, 2007, gjorde jag nio mål på 40 matcher i alla tävlingar och jag pratades om som en kommande stjärna. Andy. Han hade redan svaret klart innan. Han har kört Sandland hela natten, jag ser på du på det? Du var nöjd innan han började läsa. Men man får få lite förutsättningar. Hur kan man ta det? på det där? Det är ju... Shit. Vad är det jag är bra på, Jörgen Söderberg? Googla. Ja. <laughs> ja, han är duktig på ålder. Ålder och... Ja. Ja. Ja, vi får väl se om man Ålder och fotboll är jag bra på. Då kliver vi ner till åtta poäng. Man kanske ska säga att jag är inte mest känd för att spela i Sandland. Jag plockades in utifrån England och jag fostrades söderut i England sett från Sunderland. Sedan blev jag utlånad en del, som många unga talanger blir. Men jag skulle nå toppen, det var jag aldrig orolig för. Jag har spelat 56 landskamper för mitt land och jag har tryckt dit 24 mål. Ett väldigt bra målsnitt som faktiskt kan mätas med allra, de allra bästa. Jag startade för klubben B93 i mitt land. Det är kanske inte är någon klockrenlig tråd. B93. Mm, ja. måste... Min nästa klubb i det landet blev sedan KB. Och det kanske inte hjälper till så mycket heller Men det ska vara klurigt på åtta poäng Jag är 1,95 cm lång Jag är farlig med huvudet i straffområdet Aj, aj, aj <här> Var det inte spelare kortare eller? <här> Någon centimeter Jag är 26-åring som är 1,96 1,95 längre med. Ja Jag gissar jag, jag kör. Ja, jag kör På åtta poäng eller? Ja, på åtta poäng Ja jobbet för dig och han har rätt du har fel. Jag har 100 fel då kör vi sex poäng. Det som kanske var lite anmärkningsvärt med min tid i Sunderland det var att jag blev utlånad dit först 2011 efter många års spel i min engelska moderklubb från London. Jörgen... Ja. <laughs> Bra. Vi kör vidare. Jag blev signad på transferfönstret sista dag av Steve Bruce och i min debut så ordnade jag en assist mot Chelsea. Men Trots min utlåning till Sandelen hade jag fortfarande stora planer och tankar för min karriär. I min engelska moderklubb är jag faktiskt bara en av två som har gjort hattrick i Champions League. Och nu tittar jag på dig, Jörgen, för det är bara du kvar. Har du åtta? Ja. Har Paris? Alla har gissat utom du, men du får inte gissa nu. Så vi men jag, jag gillar inte att gissa, jag måste vara. Ja, det är kanske är därför ett ganska lågt snitt. Ja. Ja. Sakta men säkert. Ja, till en förlust, ja. Eh, för fyra poäng. Efter Sunderland-äventyret så förlängdes inte mitt lånavtal, Men det pratades om Real Madrid, Barcelona och andra storklubbar. Det slutade med att jag kom hem till London. Men jag blev utlånad igen. Och denna gång till storklubben Juventus. En klubb som absolut passade mina kvaliteter. Äntligen var jag där jag tycker att jag ska höra hemma. Oh, <laughs> det är så lätt. Ah, Ibland är det så lätt. Vad ja, ska jag gissa för? Kyss, nu. nu läser vi klart Juventus däremot, de uttryckte sig efter lånet Blev klart att jag inte riktigt var den spelaren som man ville ha Men jag låter ju inget sånt påverka min tro på mig själv Jörgen Tar du inte den där alltså? Tar du inte den? Ja men kom igen nu Kom igen nu Håll, håll inte på <laughs> Han slår ner oss Då går vi vidare till två poäng – Han måste få lite tid att gissa också. – Jag har han, inte han, riktigt förstått, han, han, jag är helt, från England alltså. – Nej. nej. – Nej, precis. – Men vi håller inte på att hjälpa honom. – Nej, han, han är helt blank alltså. – Nej, nej. – Jo, det är det. <laughs> nej, nej. För två poäng. Jag kom sedan tillbaka till Arsenal i England. Massor av händelser utanför planen har kretsat min karriär och man kan ju lugnt säga att mitt övsinne verkar så där. Fråga bara taxichaufförerna i Köpenhamn. – Är det den där sopan? <laughs> Alla pratade om att jag skulle lämna Arsenal direkt denna säsong, men istället så blev jag andra forward i denna storklubb. Mitt under en säsong går vi låg i täten och vi hade chansen att vinna Premier League. Wenger, han valde att inte värva någon Jörgen. Ja men. Wenger <laughs> valde att inte värva någon i transferfönstret. Men det förstår jag ju såklart varför han inte gjorde det. Han hade ju redan topp, topp dansk dynamit i klubben. Av, du har gissat ja. rätt då antar jag. Vem är det? Ja, jag säger Bentner. Det är Bentner. Lord Bentner. Två poäng fick du. Per, hade du nog rätt? Nej, jag hade ingen Vad gissar rätt. du på, Per? Jag var helt fel ute. Jag ja. gick på ålder, jag körde på Altidore. Jag gick på storlek, på Forvaldo. Andreas, jag hade Henderson. 4 ja, poäng då. bättre än noll Ja, men du sexa. satt en sexa. Härligt. Härligt. Tack, så, tack. så båda är toppen nollar alltså. Då går striden vidare till nästa vecka. Mm. Ja, snyggt.